Baina, arte hortan ere, Ukrania zatitzen ari da eta gatazka politiko hori mintzen ari da. gurekin dugu telefonoaren beste puntan, Mikel Aiestaran, Euskal Ege portalaria. Egun ontzuri, Mikel? Bai, beraz, Mikkel, eh, bezala egoera mintzen ari da, eta jakiten dugu hortziral untan operazio militar bat abiatu duela eh, Ukraniako eh, ahmadak, eta hori ekialdean aldean, ez dakitongi erraten duta, mainan, zlobianzk egian er, baduzu ogen behirik? Bai, hori da bentsek eh, matxinoek ez alatzen dutena, ikus egin behar zer gertatzen den azkenen Azken egun hauetan horrelako balbizte asko dertzen dira, ni boste egun eman ditut ez azken, eta nere beste erasko aldiak egon direla edo berriak, meintzete ziren eta edo azkenan zer gertatu Ikusi egin behar, hemen propaganda asko dago, baina diridenez, bai orgo izan hilitarrak e, saiatu dira dobi askera gerturatzen eta tiroketak izan dira, helikopterok ere bueltaka omen nabiltza oraindik baina zen horako eraso den jakiteko oraindik demora behar dugu. Hala, duzu propaganda zein alder Bi alder ditik, Bi alditik, ez, ez berdintasunik, bai Moskutik, bai Kiebetik, eh, propaganda ikaragarrika da, eta horregatik askotan ditularrak irikurtzen ditudanean, edo agentziak esaten dutena ikurtzen duanean, ez dauk ez daripusirik bertan ikusen dugunan ezin. Eh. Mm -hmm. A diferentzia ikusten duzu hor duan, lekuan bait zu zira, zuterrenuen zira? Guztiz gezurrak dira, guetik bera, gezurrak egon dira, hasieratik, Esaten eh, bat eko gobernuak esaten zuenean operazio bat egin behar zuela zonalde bat berrezkuratzeko bueno, operaziorik gero esaten zuenean eh a esaten zutenean bezakizten bat ilako, egon direla gero gezurra izate zen orrenbestek ildako itzu da normalean gezurrak izan dira besterik ez uh -huh. eta gezur ondorioak badituzte eh zire senditzen da nazioarte mailan ere pilpilean den gaia dela batzuk aipatzen dute hirugarren gerla mundialaren atarian girela eh, nola aztertzen duzuzuk egoera Hori edo benbeineko presidenteak esan zuen, Ukrainiako benbeineko presidenteak esan zuen. E, ez dakita, hemen gatazka honetan, sakon-sakonean e, dagoena oso oso potoloa da, du harri gabe. Harri gara hitz egiten Errusiak e, eta Europaren arteko mugei buruz oso oso arazo potoloa da. Baina, du ikusten duguna, hemen dauden, eh, hemen dauden eh, liskarrak oso puntualak dira, egunero gertatzen dira bai, baina oso puntualak dira eta gerra handi bati hitz egiteko momentu eh, ez oraindik, arraserik ez hitzutikusi. Eh, Orei, Arjazoinik oraindik ez asteko presioak keba dira, eh, nazioartetik ere heldu direnak, eh, ageridu ja, eh, Obamak hartu du eh, Ukrainaren alderdia, Erusia Erusia bat bakarrik eh, gelditzen Ari da, ez duzu uste uh, gehlaraino joango den afera? Ezakit, ezakit. Eta irakitzen bertutuko hemen, baina nere, nere eritzi pertsona da unenamentan ikusi donarekin ez iruditzen gerra, edo nire niente, gerra ursaia ez detzu zumatu eh? Baina maiatzaren ogoi eta bostean, haute eskundeak irakanen dira ukjanean, uh, zurri ustez ekialdean posible hote da haute eskundeak nojumalki iragaitea? Hemen haute eskondiak ez dira izango, matxinuak bain eta berriz esan dute, eta hemen agintzen dutena matxinuak dira. Hemen e, Kibeko gobernuak ez aukainarrik, e, lehen ministroak horrelasea e, aitortu du, galdutzat, hemen ditu Doniak eta Lujans provintziak, eta arahin horrelatik estrategia aldatu du, eta hemendik horrera horrela bere helburua izango da, nolabait, separatismoa ez, ez zabaltzea beste provintzietara. Eh berba da guztiago ez... galduta galdutzat eman ditu kihek. Galdutzat emaiten ditut. Arriz herritena hor goitzeko militar bat, eh ezakiz eh harrituta da dituenek e, jaitzen eh, du danean. zatitua den uk ekialdeko herri horiek egusiari lotuak diren herri horiek dute egusiari lotu nahi eta hortarako matxinatu dira beraz eh, jendeak. Eh, Nagusi dira jende horiek, baina zein einetan beraz bitan zatituko litzateke Ukrania? Bitan edo irutan. Ezakit lan ezberdinagau de, ari dira askertzen. Hemen errevoltarien eh, azken, azken ametxa ba, Nova Rosilla, edo nesortzi garen mendeko durralde hori berreskuratzea da, ba. Hau da, ba, errusia eh, er zaleen, errusia zaleek Ukrainaan duten esparrua berreskuratzea, etorkizun batean agian Erusiako federazio bateko baina momentuz lehen urratsa izango da Donetsk eta Luhansk, neva Rusia horretan dauden provintzia garrantzitzenak askatu edo edo nolabait e, independentzia lortu eta bigarren urratsa etorkizunean beste bo, ba beste Vosche provintzia ba Erusiaztaleak e, bizi diren provintzia horietan ere prozesu bera aurrera eramatea herrialdea satitzeko. Mm -hmm. Beraz, aipatu dituzu gezurrak, bi aldetik, aipatu uh, duzu ere hagidurak, oizuntan armadak, Ukrainiako armadak iduriz zabiatu duen uh, erasoaren inguruan. Uh, kasetari gisa, erreportalari gisa, nola bizi duzu uh, gatazka hau? Ba, ezakit, esan dizan bezala da, konfuzio asko dago, jakintasuna ere, eta hori sensatua da, Eta, ez duguna ez, du, du ez duguna ez, ez, ez, ez, ez hemen ikusten, benetan gertatzen ari dena. Duk ikusten duguna dago itxurazko lasaitasun bat, gauzak e, normal normal daude, iaia ia, toki guztietan, puntualki okupatzen dituzte uberekia. Baina bestela bizimogu da guztien. Populakuntzan ere? Populakuntzan hmm? jenditzen da urdurit esun bat egiten artean? E aurdu ditasun hondia den hemen, hemen danak dan dira mm -hmm. ez, ez, e, ez ez dut ez ukraina bestelarekin ez ez dut ez nereikusirik gustu beste errialde bat hori hortan ez zaketu hori neko nahiko garbi gelditu zait beraz hemen jendea aldean ez dute ez daude a2 e, ba armatuarekin azken 2 3 aste sortu den iraultz armatuarekin Baina, benetan, euneko dune taudea doz, e, kieben dagoen gobernorekin. Uh -huh. Baiz, kertuko zaitugu, eh, Mikel Aiestaran, gurekin egonik, errandu eh, zuen bezala konfliktoak luze irango du, eh, zure, zure iduriko, atarian gira bakarrik, oraino luzeago izanenda. Ez dakit, ez dakit, sensazioa, bai. Luzera, joango dela, orain eh, maia zerena maiken galdeketain durute, pero... Eta... Ara, eta kusiliar zako erantzunan Rusiak eta, eta, eta Washingtonet. Eh? Haungira, eskertzen zaitu guazteko Mikel Aiestarantzure irakurketa gurekin partekaturik katurik mil esker eta bestialdi bat arte? Azuei, gerrorte. Ara, lotura ez egeza, eh?